la box acolo tot. a dat bătut omul ta pe totul ros nu Mea. Mai putut să mă spală de frele legea mea și păcat, mă îmbrățește, că frele legea mea cunoști păcatele înainte, nu este pur reacție, unii, am greșit și rău înainte, ta am făcut ca să te îndreptezi cu cuvintele tale și să te când de cap, că iată, fără legi m-am zamislit și un păcat, m-am născut mai ca mea că iată, privor la iubit, cele ne-a arătat și cele ascunse ale intelectualului, ne-a arătat mie, spre primă vei cu Isov și mă voi curăți, colamă vei și mai putut decât se vadă, mă voi albi. Auzule meu, vei da bucurie și veselie, bucurase, văroasele cele zmerite, întoarce față ta de între păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Ei curată, putește într-o -mi mine, Dumnezeule, și după drepte mele, ești într pentru cele din lăuntru ale mele. Nu mă de la fața ta și Duhul tău cel nu luat de la mine, gând mie bucuria tale și cu dustă punitor mă -ntărește învăța cu pe cei de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Povește-mă de sângele, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucura-se-mă, de dreptată. ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea, va am odată datată, deci voi ești și ți fi dat arderile de tot, nu vei bine, voi ești lui Dumnezeu, Duhul umilie, tine m-a înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Păi bine, Doamne, cu bunăvoie rata Sionului și să-ți dai spre Ierusalimului, atunci bine ne voi, jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot, atunci vor pune tărâta Rotoviței. Slavă Datăl o doi Ca din să Și poate ne furioase să vor și de vezi o părință, i a de și de doamne, auzi și milionii de oameni Doamne, mi-i nu e... Mi-i vreau să spun asta că binecuvântată, să vină noastră, de Dumnezeu, despre Și pură cea Maria cu toți Sfinții, pomeni-o. Răsfântă, despre toare de Dumnezeu, mă trăiesc în între noi. De noi nici și nu pe altă situație, viața noastră, în Hristos Dumnezeu, se o dă. Zi, doamne! ce cunoașterea ta ai simțit pântecele fecioarei și mâinile lui Simeon care te-au întâmplinat, acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care o ai iubit unule iubitorule de oameni. Către născătoare de Dumnezeu să alergăm cei ce voim să vedem pe Fiul ei, ce l-a dus la Simeon pe care cei fără de trup din cer văzându S-au spăimântat zicând, lucruri minunate și uimitoare vedem acum, de necuprin și de negrăit, că Cel ce a zidit pe Adam este purtat ca prunc, Cel neîncăput în cap în brațele bătrânului, Cel ce este în sânurile cele nemărginite ale lui său, de bună voie se retrage cu trupul, nu cu Dumnezeirea, Cel ce este singurul iubitor de oameni. În această lună, în ziua a doua, se prăzmuiește Înfinarea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului Iisus Hristos Care l-a primit dreptul sineonă în brațele sale Tot în această zi pominerea Sfântului Mucenic Agatator Tot în această zi pominerea Sfântului Noului Mucenic Iordan din Trapezul Care a sperit mucenicia în Constantinocul la anul 1650 Când dețape s-a sfârșit. Tot în această zi pominerea Sfântului Noului Mucenic Gavir care ați pericul ucenicien în cu Tatimopolanul anul 677, când de tate s-a făcut. Coalelor, Sfinte, rugăcii în Doamne, iubiește-L și mântuiește pe de noi. Amin. Pe tine, cel ce ai răbărit în poc pe tine, cei ce, ce nu-mi dăzeu te-au rugit, și în pecioară nebătoasă te să-L lui. Te laudăm când îmi putre credință, Bine este cuvântat Dumnezeu dori în Scriptură, este avus în Biserică și îl primește pe el, frate păritești, drepturi sine meu strigând. Acum snobosește-mă la fericirea cea de acolo, că te-am păsut astfel ca cu locul punitor pe tine, ce domnești peste viață și peste moarte să Domnul, tu ce faci când cheo în cer petrecor păzitor de să pe și face lumina să cerem Doamne! Să și creștine și noastre, fără de patimă, ne-ncântați cu pace Și răspunsul la nebășătoarea pe Lui să cerem Doamne! să pe-a bine, la slăvita, până noastră de Dumnezeu născătoarea Și pe de Dumnezeu născătoarea Și Deci că trebuie de să vă rugați, Doamne, dimineața pe auzi brațul meu, dimineața voi să-mi ai și mă vei vedea, că Dumnezeu, Cel ce nu voiește fără de legi, nu ești, nu vă lângă tine, și-L se viclenește, nici vor petrece călgătorul din legiul viațului unului fratei. Urâț pe tot ce ce lucrează, fără de legi, pierde pe, pe tot ce ce grăiești minciune, pe bărbatul Sânților și viclanul răște Domnul, iar într-o mulțimea militară voi intra în cața Ta, în care mă voi spre Biserica Ta, cu Ta, Doamne, povătriește mă într-o grețața Ta pentru grășmașii mei împrețează înaintea Ta, calea mea, că nu este cura vor adevăr, inima lor este deșartă, gloabă, de gloabă, deschid pe grumatul lor, cuvintele sale, cui pleneau, judefe miei Dumnezeu legate din cugentele lor, după mulțimea păgănițăților lor, leapă de pe zi și ce te-au omorât, Doamne, se veziilească tot ce, ce ne dăjduiesc într-Tine, vreau să vor bucura și te vezi că ne și se vor lăuda într-un tine și își iubesc Lumele Tău, că și tu vei v-ați mă rogit pe cel dret, Doamne, că-și forma și ne-ai curta pe noi. Doamne, sunt mare de făcut nou neam și neam, înainte de ce s a făcut mulții și s-au zis pământul și lumea din și până în viață ești. Nu-l întoarce pe omul smerenie și ai zis: Se tot ce-ți va fi, oameni, o mie de ani înainte ultimilor Tăi, doamne, dar ziua din care a trecut și streaja în noapte, uciderea lor vor fi dimineața care va trece, dimineața va flori și va trece de pe că va cădea și se va ucca. Ne-ați în privința și în ta ne Pus ai fără de legile noastre înainte să avea comos în luminarea peții tale toate -au <coughs> -a -a stins, are, până, că toate ținele noastre s-au împuținat, în ta ne-a împinsat, în ca un băiat când s-au s, -a s -a Silele anilor noștri ciudând și șasezeci de ani ne adevărfim puteri cu 18 de ani și ce este mai mult decât aceștia o stăneală și durere ca să ne peste noi și ne vom pedeți. Cine știe putere primii tale este plica ta, ta lume. în unia ta să o numere asta, ca și-a obunoscut-o pe mie, și pe cei care e cați cu inima într înțelepciune întoarce-te Doamne până când și te umilește spre roții Tăi, împlut te ne am dimineața din ta Doamne și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele noastre. Veselit pentru zile în care ne însmeri pe noi, cu care a văzut rele și caută spre robii și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrul mâinilor noastre îndreptează spre noi și lucrul mâinilor noastre îndreptează. Milă și judecată voi cânta Ție, Doamne, cânta și, și voi înțelege în cale fără plicană cu reveni la mine. Umblați-vă cu din mele, mijlocul din mele. N-am pus înaintea ochilor mei lucru fără de lege, pe cei ce făceau călcări de lege, i-am Nu s-a limbit de mine inima îndorândică, pe cel ce s-a bate de la mine, pe cel rău l-am cunoscut, pe cel ce trebetea într ascuns, pe vecinul său, pe acela l pune, cu cel mândru, cu ochiul și cu cel nesățios la inimă, cu acesta nu am căzut o mii peste credincioși, și pământului ca să-și arate împreună cu mine, ceea ce umple în care se vor implica în acel alt nu va lucra din mijlocul casei mele, ceea ce face mântrie, ceea ce crește, ne și s-a dreptat înaintea oricilor mei. În divinitate am ucis pe toți făgădușii și pământului ca să-i din cetatea Domnului, pe tot ce, ce lucrează fără de legea. Ca văd altul și fiul lui Sfântului Iuduși, și bunului și bunului al celui vechi, vechiul Aleluia! Aleluia! Slavu-ţi Dumnezeule! Aleluia! Slavu-ţi Dumnezeule! Aleluia! Aleluia! Slavu-ţi Dumnezeule! Doamneşte-ţi Doamneşte slavătatea Dumnezeului și Sfântului Duh! Bucuri-te ceea ce eşti cu dată de în născătoare Dumnezeu cu că din tine a răsurit soarele drepteţii. Hristos Dumnezeul nostru, lumină, pe cei dintr-o întuneric. Veseleşte-te și tu, bătrându-le drepte, cel ce ai primit în brațe pentru obozitorul supletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și în învierea. Și acum, cu uriașul specii vecinilor, amint cum te vorbim și acești bine de dar, cel care, pe ce te țin, raică, strică, pe care a pe persoanele de cetățenii, Rai, o să de pe cea care a rămas nescricată, mai degrabă, că ai avut însfințele tale, în brațe, vin pentru Dumnezeul tuturor. De aceea, ar roagă să vorbiască sufletele noastre, pa și vindecează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească toată părtăreția în oamenilor și voi păzi porușile Tale. Față Tarea Suflete rogul Tău și mă fac în dreptul de Tale. Se se umple gura mea de lauda Tău, Doamne, ca să lauz slava Ta în ziua mare cu vita ta. Sfinte Dumnezeu, rezultate Tare cu mori de moarte miliește pe noi. Și de Dumnezeu le suntem tare, suntem foarte moarte, iubiește pe noi. Și de Dumnezeu le suntem tare, suntem foarte moarte, iubiește pe noi. Slavă tații Moscoviului și Sfântului lui deci, și acum sigurul reacționează pe cei vecinilor veci, amin. De asemenea, de trei mirești pe noi, Doamne, curățește păcatele noastră, stăpânii iată, fără de noastre. Sfinte ce se teagă și vidică nepotințele noastră pentru numele Teu. Da, nu este, Doamne, este slavă tații Moscoviului și lui Izuis și, și deci, acum sigurul reacționează pe cei vecinilor veci, amin. Tatăl Lui Buharești în cer, încească pe numele Tău, fie Împărăția Ta, până se voia Ta, în cer, și pe Pământ. Pâinea noastră ceaspre pe Iul, să dă -ne nouă astăzi, și ne-aștă nou greșeal, din noastră, precum și noi de greșiților noștri, și nu ne duce până noi în și ne de cel viclear. Adapta lui Santeole și a Sfântului Duh, apun și prură a minților în de-a